Tike raadio. Reporteri Ja tere päevast. Nüüd võtame riigi oppositsioonierakondadega kokku lõpeva kuu Eesti poliitikas ja oppositsioon on meile endine. Isamaad esindab täna Helir Valdor Seeder, keskerakonda Andreigu Robeinik ja Ekres on endiselt ka Rain Eppler Tere teile. Tere. Tere päevast. Tervist. Ja küsib Mirko Ajakivi. Aga alustame siis aktuaalsetel teemadel, valitsus on siis Eesti tarbijatele võtmas kohustust järgmised 20 aastat maksta meretuulepaargi rajajatele hinagarantiikorrast toetust Räägitud on siis kohustuse kogu maksumusest meretuule puhul 2,6 miljardit Alustame see teist, me hakkame varsti rääkima ka riigikaitsest, selle raha vajadusest Seal me aastaid raha ei ole leidnud sellest tempos, mida näiteks kaitseva juhatajad on maininud, vaidleme aastaid. Kuidas siis lisamoona või võimeid osta? Tuli nii nimetatud aga kuidas on võimalik, et kolme koalitsiooni erakonna esimehed lepivad kokku, et siis elektritarpea peab järgmistel aastatel nii suure summaga mere meretuult toetama? No näete, Eesti vabariigis täna on kahjuks kõik võimalik. Ja noh, ma ütlen, et rumalus sellises mastabis on juba loodusõnnetus, mida me praegu näeme. Ja, ja ma ütlen, et see on ka juba kuritegelik, mida praegu tehakse. Selle pärast, et noh, nii kitsas ringis niimoodi üleöö langetada sellised otsused ja teha need valikud, mille mõju on miljardid eurot aasta kümneteks ette ja juhul kui tõepoolest nüüd need otsused tõplikult kinnitatakse ja see protsess sellisel kujul käivitatakse, siis ei ole võimalik seda ilma suurte kahjudeta tagasi pöörata. Selle pärast, et teki põiguslikku ootuseprinsiip, teatud investeeringud on fikseeritud otsused aasta kümneteks ette ja, ja no, seda olukorras, kus seadust loome protsessi kohaselt, on meil kliimaseadus või kliimakindla majanduse seadus praegu välja töötamisel, mis on saanud kohutavad kriitikat ja millega valitsus ei taha sellisel, kui edasi minna, vaid tahab just nimelt need olulised otsused teha enne, kui asi jõuab parlamenti ja laie aruteluni. Energiamajanduse arengukava sealt tulenevalt, mis sai ka tohutu kriitilise tagasi side ja nii edasi. Vältida soovides seda kriitikat ja niisugust läbimõeldud analüüsi tahetakse ära teha praegu valitsuserakondade poolt öö, otsused, Täiesti mitte ma ei ütle, et vastutustundetult, vaid täiesti teadlikult ja ilmselt sealt taga on väga selged majandushuvid teatud gruppidel, kes on ühe või teise erakonna taga. Ja noh, ütleme siis lihtsustatult, ma praegu räägin siin detailides ilmselt meie aeg ei võimalda kogu saadet sellele pühendada, aga lihtsustatult võib öelda, et sotside taga on, on tuulikud ja, ja need huvirühmad ja majandusgruppid, kes, kes seda äri ja lobi ajavad. Ja reformi erakonna taga on siis tuumaenergiaga seotud lobbygruppid, kes seda ajavad. Ja nüüd soovitakse lüüa siis lukku need dotatsioonide jagamised järgmiseks aasta kümneteks ja muud teemad. Ja kui tulebki uus valitsuskoalitsioonide tahab need asju ümber pöörata, noh, siis see on ikkagi omletist muna tagasi tegemine. Rain Epler, te ei olete öelnud, et kui Hekre saab, siis teie tühistate selle toetuse. On teil lisaks retoorikale olemas ka mingisugune õiguslikult vettpidav plaan, kuidas te seda teete, sest kui skeem on ühel hetkel valitsuses heaks kiidetud, saab see rohelise tulega parlamentilt, mõni ettevõte selle vähem pakkumise võidab, siis tegelikult on ju tekkinud õigustatud ootus ja sellest enam taganada ei saa. Ja väga hästi tabas küsimus seda, millest ma alustada tahtsingi, et veidikene ohjata seda õigusliku ootuse küsimust, et ma ise ütleks niimoodi, et demokraatikus ühiskonnas siiski võiks asjad käia niimoodi, et Et erakonnad konkureerivad, eks ole valimistel, ja, ja seal on neil mingisugused lubadused. Nii et no, sinuga võib nõus olla nende toetust osas, mis praegu on kehtima pandud, aga ma siit edasi vaatavalt no, ütleks selle veel kord välja, et, et kõik need ettevõtjad, kes siin nüüd nendele uutele toetustele appelleerivad. Et kindlasti me neid tühistama läheme, me kirjutame sellega programmi sisse ja, ja no, me ütleme selle täna välja, kui neid toetusi veel ei ole jagama hakatud, nii et minu arust seal nagu õigustatud ootust öö, tekida ei saa. Ma mõnda asja kommenteeriks veel, et ma olen Eliriga selles osas nõus, et tõepoolest siin ei ole mitte ainult tegemist lollusega, vaid, vaid asi ongi selles mõttes kuritegelik. Nii see, kuidas see otsuse protsess nüüd oli, et olideks ole arutelud see sama energiamajanduse arengukava, see sai hävitavaid hinnanguid nendelt inimestelt, kes noh, teemat valdavad, aga nüüd tõsteti see üldse kõrvale, noh, kui siin arvatakse, et kolme erakonna vahel tehti kokkulepe, siis noh, mina arvan, et see kolmas erakond kutsuti tuppa, et pärast sealt väljaastudes, noh, liiga piinlik, ei oleks selle kolmandel erakonna, et mängiti sellist mängu, et just kui kolm erakonda otsustasid, noh, tegelikult ilmselgelt otsustasidki sootsid ja reformierakond. Helir õigesti markeerib, et sootsid taga tuule tuulelobi ja Reformierakonna taga tuumaenergeetika loobi, aga, aga noh, võibolla oli mingeid asju veel, mida Reformierakond tahtis kännudagant välja saada ja kus sootsid otsid neid pantvangis ja ütlesid, et kui ta seda raha No, meile, meie suunas tulema ei pane, et siis siis me järgi ei anna, eks ole. Ja, ja no, nagu ühe aspektine on see, et, et selline kokkuleppe on inetu, aga no, mina väidan, et tegelikult selliste summade kulutamine ja see 2,6 miljardit on see toetuse toetusesumma, kui me räägime kõikidest nendest meetmetest, mis on vaja reservis hoida, sageduse hoidmine, võrgu, tugevdused ja need edasi, et siis see rahasummad lähevad veel üüratumaks ja mina ka olen tuumaenergeetika poolde ja sinna suunas me peaks liikuma, aga ma väidan, et kui me selle raha ühiskonnana tuulde laseme nüüd no, sõnaotseses mõttes, siis see tegelikult töötab vastuga unistusele tuuma ajamast. Andreigu Rabeenik, tulge teie api. kui vaadata erinevaid energeetika energeetikaarengukavasid, teekaart, analüüse, siis need näitavad, et meretuul on üks kallemad saad olevaid tootmisviise. Meie turule seda ka sellises koguses vaja pole, aga kui seda tehakse siis kas teie saate aru miks nii palju punnitatakse kas, miks poliitikud sellega nõus on koalitsioonis no mulle tundub, et see on selline poliitiline valik mis võibolla tingitud väga erinevate faktoridega, aga kui me vaatame seda programmi tervikuna, siis see põhineb eeldusel et energiatarbimine Eestis kasvab kõmne aastaga kaks korda ja see võib juhtuda siis, kui meile tuleb tulevad investeeringud tööstus hakkab kasvama, sest et, no, selgelt kodutarbijate ei hakka seda kahekordselt kasvu tekitama ja ühtegi eeldust selleks äh, ausalt öeldes, ma küll ei näe, et see maksorgia, mis praegu toimub Eestis äh, absoluutselt ei soodust äh, välisinvesteringud ja elektrihind, mis on peamine faktor äh, on meil ikkagi kõrgem kui näediskandinaavi riikides, mis tähendab seda, et need äh, kolm miljardit mis lähevad äh, toetusteks äh, nad tegelikult... Äh, võivad tekitada sellist äh, nagu ületootmist äh, mõttes ja sellisel juhul need äh, kaodust on veelgi suuremat et, äh, noh, kui äh, mõelda äh, selle nagu otsuse loogika järgi siis natuke meenutab seda kuidas äh, Hrushov seal äh, maisi üritas istutada äh, kaug põhjas ja seal äh, poolal joone tahana et äh, see on lihtsalt poliitiline osus äh, jõuda hakkab kasvama ja siis kui ta kasvama ei hakka, siis no, tavalist inimest maksavad selle kinni, et poliitsikult paraku seda ei tee, et Kristjan äh, Mihal kümne aasta pärast on väga selgelt äh, noh, seal, ütleme äh, raamatus mitte kõige paremas valguses ja, ja nii ta läheb, et äh, no, kui ta ütleb, et äh, noh, lol on raske olla, siis ma ütleks, et äh, no, äh, reformirakonna sootside ja Eesti 200 valija on raske olulest, et nad näevad, et nende valik on viinud siis Eestit sinna, kus ta praegu on aga ma väga loodan, et järmistel valimistel need inimesed teevad järjeldust. No Mihal täna veel valitsuse pressikonverentsil mis Peeti Tartus rääkis sellest, kuidas see läbi selle skeemi saame odava elektriga. aga kas keegi oskab kuulejatel ära seletada ühe asja et kui eelmisel aastal räägiti 4 plus 4 teravalt tundi toetusmeetmest siis sellest on nüüd saanud 2, plus 2 ehk siis kaks maismaalt, kaks merelt aga see mereparkide toetusmeede ka siis kui teravad tundi oli selle kogus, räägiti, et selle toetuspaketi selline kogu hind tarbjale võib olla 2,6 miljardit, et kuidas see nüüd siiani paika on jäänud, kui me saame poole vähem? Ja, väiksem ja, ma selskond ma... saab sama raha oma vahel ära jagada. E... Lihtne ja kiire vastus. Ja no ma kommenteeriks seda maksumust Ma kuulasin Mihali ja vaatasin esimest uudut, kus oli kliimaminister siin ka televisioonis esinemas ja kus ta väitis, et, et pikas perspektiivis meil ikka elektriind läheb ikka järjest odavamaks ja odavamaks ja kõik need investeeringud on õiged ja, ja midagi ei maksa kinni maksumaks ja vaid hoopis lõpp ja maksab kinni, noh, see on nüüd sanglöörimine sõnadega, tegelikult kehtestatakse väga selgelt elektrimaks, ütleme otse välja. See, see, see on tegelikult see osa ja nüüd kui tulla 2,6 miljardi juurde, see on ainult köömes see 2,6 miljardit, sinna lisandub kogu võrgu välja arendamine nüüd, mis puudutab ka tuuleenergiat nii maal kui merel, kui neid plaane tahetakse ellu viia, mis on hullult kalliseks ole ülekandet asud, 60 miljonit hakkab meil lisanduma igal aastal Pärast seda, kui me oleme nüüd Venema võrgust ühenenud ja võtnud teatud kohustused ise endale kanda, see on nüüd Eesti osase 60 miljonit, teistele Balti riikidele tuleb proportsionaalselt sama kulu, see läheb tegelikult elektriinnali juurde, siis see miljardiline auk, mida tahetakse hakata kaevama, eks ole, see läheb juurde ja nii edasi, kui me need kõik juurde liidame ja mõtleme, et dotatsioon maatuuleparkidel tahetakse ära fikseerida 12. aastaks ja meretuuleparkidel 20. 20. aastaks meretuuleparkidel millise vastutusega otsuseid me võtame ja see kõik on tegelikult nii öelda, siis energia, mis ei ole juhitav energia, mida hiljem peab hakkama ju tasa kaalustama muude reservide ja juhitava energiga. mis saab selle võrra olema ka efektiivsem, et tuuleenergia ühel hetkel paiskab nii öelda Tuuliku juures null tasuga energiat. Mingil hetkel ei anna üldse energiat, kus juhitavad energiaallikat peavad katma kogu vajaduse. Ja tuulega tekib meil selline olukord, kus kui me vaatame täna planeeritud ja kavandatud tuulikuid, kus on mahtud tunduvalt üle Eesti tarbimise, mida võrreldes. Selle hetkel, mida kui tuul puhub, täpselt. Jah, kui tuul puhub, mis tähendab, et võrk ei suuda kõike seda vastu võtta, ja me peame jälle hakkama hüvitama ka siis, kui tuult on. Et no, See on nii läbi mõtlemata ja, ja, ja tervikut arvestamata öö, lahendus, mis kiin Kindlasti ei tee odavaks, sinna tuleb kindlasti pidurita. Andriikuro Veenik mere tuule kõrval saab oma meetmega siis maisma tuul. Kaks teravõtt tundi peaks siis toetus meede tulema ka sinna. Kui vaadata neid koostatavaid plaane, siis tõesti öeldakse, et see on kordades odavam, selles saada elektri konkurentsivõimelisem. Tõsi, merel väidetavalt siis puhub tuul sagedamini ja see on stabiilsem. stabiilsem. Miks me selle teadmise juures üldse merele läheme? Meil seda teadmist ei ole ja see plaan tegelikult teadmistel ei põhine, et, äh, ei ole ühtegi analüüsi, mis näiteks modeleeriks seda, et mis juhtuks siis, kui kogu see summa läheks siis maisma tuleparkidele. ei ole ühtegi analüüsi, mis hindaks põlevkivi siis nii hinna konkurentsi võimet näiteks aastal 2035, et võib juhtuda, et põlevkivi on odavam, aga sellist mingit, noh, tehnoloogianjutraased arvutust ei ole keegi teinud ja kui no, me vaatame seda plaani siis seal on tõepoolest elektrihinna ennustused sendi täpsusega aastaks 2035 no, kogu lugupidemisega siin mingi sendi täpsust nagu prognoosidest kunagi väga midagi välja ei tulnud, et kui me mäletame neid rahvandusministeriumi prognoose, näiteks maeduskasvu osas ja nii edasi siis nad panid ikka väga mööda isegi aastases perspektiivis, et nüüd me räägime 10. aastasest, seal ei ole juttu Sellest, mis hakkab toimuma meie naaberriikides, et no, miks näiteks elektrik meil sellise hinnaga ja no, mis ta võiks olla Soomes, Lätis ja no, ühesnaga see plaan on lihtsalt no, selline mm, nagu koolilapskirjudus kirjandit, et, et ta tegelikult no, lihtsalt unistab mingist asjas, mis no, talle tundub meelepärane. Aga ühtegi analüüsik kaatsed isegi ei ole tehtud Epler, kas teie hinnangul maismal oleks eesmärk saavutatam? Saaksime kokku hoida selle asemel, et merele teha pingutusi maismaal rohkem pingutades? No, mina olen seda varem välja öelnud ja, ja ütlen ka täna, et mina ei merele ka maismaal no, Ühelgi viisil ei toetaksele juhu elektri tootmist Mõned asjad juurde siia, mida Andrei ja Heli juba ütlesid, et noh, kõigepealt see hinna teema on minu arust lihtsalt poliittehniline trikk. Et öelda praegu inimestel, et kümne aasta pärast on miski odavam, ja siis et, noh, jääkski kõlama mingi loosung, et vali, valitsus midagi midagi noh, elus paremaks teha. Ma loodan, et liiga palju inimesi seda tõsiselt ei võta. Nüüd, mis puudutab neid jutte sellest, et meile tuleb tohutult tööstust siis, kui me siin hakkame seda juhuelektrit arendama. Noh, tegelikult ei tule. Tööstur tuleb siis, kui suudad talle näidata, et sõltumata ilmast ja kellaajast ta saab oma energeamahukat tootmist töös hoida. Aga, aga üks teema veel siia juurde, et see sama 100% tarbimismahus taastuvatest tootmine, et, noh, kui me võtame, võtame kõik tuul ja päike kokku, võtame jämedalt, et nad oma nimi võimsusest suudavad kolmandiku sulle tegelikult seda, noh, teoreetilisest võimsusest elektrit anda, see tähendab, et kui sa tahad kogu mahu sellest ära teha, pead kolm korda, noh, üledimensioneerima süsteemi ja see omakorda tähendab seda, et kui siis tuul puhub, on sul elektrit nii palju, et hind on null või negatiivne Tõenäoliselt on ta siis ka juures on elektrit külluses, et esiteks sul ei ole eksportida ja teine ka mitte halb või mitte hea variant, noh, isegi väga halb variant on see, et kui ka siis on eksportida, siis sa eksportid midagi nulli või väga väikse hinnaga, aga ikkagi sa pead importima siis, kui sul elektrit puudu on, kui see on kallis ja puudu hakkab teda tulema, see tõndab ka nii-öelda konto mõttes, sa noh, tekitad endale süsteemi, mis viib raha järjest riigist välja. Hilir Valdor Seeder, tulge oppi, miks see debatt riigikogus on nii ohtake, et isegi üks valituse liige ligi Ürgen et see kokkulepe on sõlmitud siis kitsas ringis, see ei ole valitsuse otsus, see on kolme erakonna esimehe otsus, siin on pandud ka silte, et poliitbüro otsustas, miks parlament on sellest debattist välja lülitatud ja kuidas see asi on nagu niimoodi siis saanud juhtuda, et isegi valitsus ei ole saanud sellele asjale oma heakskiitu anda? No. Lühikommentaar on ju siin selline, et ega parlament täna oma põhiseaduse mõistes on ju tegelikult välja lülitatud praegu. Kõigist diskussioonidest, ja, mitte ainult energeitest? Ja põhjaliselt ja meedia ei ole sellele väga palju tähelepanu juhtinud, aga võtke välja vaadake mitmeid ja mitmeid aru lihtsalt tagastatakse oppositsioonile. Ka kirjalike küsimusi kirjalike muuses. küsimusi tagastatakse et need ei vasta küll ei põhiseadusele, küll kodu- ja töökorra seadusele, mis seni kõik läbi erinevate koosseisude on vastanud põhiseadusele analoogselt ja teistele seadustele. Mitmeid isama eelnõusi on tagasi saadetud et see diskussioon ja arutelu parlamendis on ju täiesti tapetud ja Uudatus, me näeme ju, et otsustatakse mitte Muudatusettepanekuid no, no, et seotakse sadade ja kümnete viisi kokku, et see on tegelikult see tulemus, mida praegu siis koalitsioon ja eelkõige riigikogu juhatus on rakendanud ja mida riigikogu esimest siin viimastel nädalatel on öelnud, et vaadake Parlamendi kultuur on muutunud väga heaks, et meil ei toimu ööistungeid, meil ei toimu siin mingisuguseid teravaid arutelusid, et kõik laabub sujuvalt. Mõned istungid on paari mõnel päeval ei olegi ühte keelnud arutada, et vaadake, kuidas parlament ilusti rahulikult töötab. Tegelikult ei tööta ja, ja no, siin viimane, me nägime ju eelmise või siis selle aasta eelarve vastu võtmine, nüüd möödunud mm -hmm. aasta detsembris. Osad oppositsiooni erakonnad pärast teist lugemist juba loobusid muudatusettepanekute esitamisest, sellepärast, et sellel ei olnud mitte mingisugust mõtet sisu arutelu ei toimu. Ja, ja, ja noh, see on nüüd hea näide. Valitsus tegelikult ja valitsuskoalitsioon ei soovi, et parlament laia põhjaliselt arutaks. Selle tõttu ka seda nii kliimaseadust kui energeetika energeetikamajandusarengu kava ei soovita arutada enne, kui sisulised otsused on tehtud. Ma, et... ma enne, enne kui me edasi lähmame lühikese kommentaari, ütleks, et valimistel siiski noh, ongi mõju ja tasub ta kuulata enne valimisi, mida räägitakse. Et meie riigikogu esimees tänane enne valimisi tegelikult ütles väga sõnastas selle Eesti kahese doktroni. Eesti 200 tahab saada parlamenti selleks, et reformierakond saaks teha, mida reformierakond tahab teha. Ja noh, täna... Ta, ta ei valetanud ju. Noh, selles mõttes ma ütlengi, et ei valetanud ja täna tegelikult... See on eks mille nad on elluviinud. Ainus, minu meelest. Et pika plaani kohta ta on ju öelnud, et see pikk plaan on see, et tuleb teha plaan, aga ma veel tulen tagasi, et kui täna tegelikult riigikogu esimees saaks aru, et No, saaks aru oma rollist, riigikogu institutsioonist, siis ma arvan, oleks meil juhatuses tasakaal riigikogu juhatuses natuke teine ja kasvisele energeetika küsimusega ütlekski juhatus, et sellega ei, no, ei saa liikuda ilma, et riigikogu oleks kaasatud. Andreigu Aga Rabe... kuna Hussar on no, käitub puudlinna, siis seda lootust ei ole. Andreigu Robenik, ma citeeriks teile Raul Kirjaneni hiljuti Eesti päevalehes avaldatud arvamust loost, et tsitaat on selline, et kas kellelgi tuleb meelde riigikogus peetud palav ning argumentidel ja arvutustel põhinev debatt, miks võtta põ Mere tuuleparkidega seotud miljarditesse eurodesse ulatuvaid kohustusi. Samal ajal, kui sama lahenduse saaks teha maismaal mitu korda odavamalt, võibolla isegi toetusteta, kui ei meenu, et sellised otsused on tehtud ning vähem pakkumised kuulutatakse varsti välja, siis milleks istuvad meil hästi makstud ja Eesti kodanike valitud 101 riigi liiget koos oma meeletu masinavärgi ja kulu hüvitistega toompeal? Mis te arvate, kas tegelikult praeguses olukorras tuleks kauselt ka tunnistada, et parlamenti pole? vaja. Kirjanen rääkis ka sellest, ma saan aru, et see oli küll selline ülevõliutreering, aga viide sellele, et tegelikult parlament sisuliselt Eesti riigi juhtimisest on välja taandunud. Ja see, see on isi ja vähe sellest me näeme ka tulemust, et meil on üksteist kvartalit majanduslangust, see on peale haitit teine koht ja ilmselt see aasta me jõuame esimesele kohale maailmas majanduslanguse pikkuse pikuse poolest ja üks põhjus on selles, et inimesed, kes võtsid sellise No, nii-öelda, diktaatori rolli majandusküsimustes enda peale, nad ei ole üldse kompetentsed. Ja noh, mitte, et ma oleks nagu jürgen liigikompetentsis väga kõrgele arvamusele, aga, aga isegi tema arvamust ei küsida, et, et lihtsalt teaksa need otsused, noh, Kristjan Mihal, kes ei ole noh, ühtegi nagu päris töökohta oma elus ette võtnud, otsustabki puhtalt lihtsalt noh, järgi, et peabki ehitama Seda ja kolmandat 20. aastaks teaks plaanid, mis absoluutselt ei arvesta no, ei konjunktuuri ega mingisugused alternatiivide analüüsi, et kui kirjanin kirjutab, mm, siis noh, tuleparkide alternatiividest, siis jällegi veelkord põlevkivi osas on sisuliselt tehtud otsus, et aastaks 2035 meil seda pole. Ja juhul kui midagi läheb valesti, siis meil puudubki jühidav võimsus selleks ajaks. Selle pärast, et äh, tummelektrijaama ei tule, kaasilektrijaamat äh, ehitakse küll, aga see kaasiturg on ka selline nagu on, et, äh, et kas, kas see reaalselt nagu tagab seda, et kui meil tulepargid ei toode energiat äh, teada olukordades, et me saame tegelikult äh, seda isegi tänast äh, vaedust katta, rääkimata sellest potentsiaalselt kahekordsest. Äh, see on äh, tõepoolest riigu juhtkonna otsus, aga ka riigohtu otsus, mis äh, võttis ära võimalust äh, Oppositsioonijalakondadel reaalselt midagi mõjutada, ja antud juhul kadus motivatsioon ka koalitsioonijalakondadel, et ostavadki paar-kolm inimest, kes kahjuks ei ole kõige kompetentsemad. Ma Andreiga ühes asjas võibolla päriselt nõus ei ole, et, et Mihael ainult oma sisetundi järgi otsustas. Ma arvan, et seal taga on ikka majanduslike huvigruppide surve ja tellimus olnud ka. Aga, Mis selle looga nüüd saab aga. selles mõttes? Kas valitsus otsustab ära, riigikogu kinnitab otsuse, et ühiskond lepib sellega? No, meie parlamentaarne Vaevalt, ühiskond me... lepib. Ja, me... Parlamentaarselt ikka sekkume kindlasti. Ega siis, kuna meid aru on valit... saadete kirja. kirja. Arupärimisi me teeme kindlasti, kui need tagasi ei saadeta. Meil on ka plaanis eelnõu esitada. Me loodame, et see on kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega ka riigikogu johatuse arvates. Nimelt täna on ju nii, et kui te tahate ka ühte lauta teha, siis tuleb mõjusid hinnata, eelanalüüse teha ja taatada keskkonna kompleks luba. Aga kui te tahate te panna tuuleparki, ja Nii, neid 20 kuna. aastat toetada Nii, jah, siis kompleksluba vaja taotleda ei ole ja vastavaid eeluuringud vaja teha ei ole aga reformerakond ju lubas valimistel et need planeeringuid arutatakse sõjaaja kiirusel, valijad andsid sellele mandaadi, mis selle vastu? võib ka sõjaaja kiiruse arutada, aga täna need planeeringud üldse ei arutata, et meie mõte ongi see, et kehtestada vähemalt see nõue seadusest tulenevad, et kui, kui me üksikutele lautadele peame taotama kompleksluba, keskkonna kompleksluba ja vastavad eelnevõid uuringud ära tegema, siis samasugune nõue peaks kehtima ka vähemalt nendele saad, samadele tuuleparkidele, mida me üle Eesti tahame. Mis on pane. palju massiivsemad ehitised et, kui mõned laudade. Et mingisuguseid initsiatiived sundida nii öelda koalitsiooni ja valitsust laiemale arutelule ja analüüsidele, me püüame seadusandlikult teha ja, ja, ja me ei kavatse käed rüppes istuda. Nii, Epler, mida te teete? No, võt, eks me ju, no, tegutseme edasi nii palju kui lastakse ja esiteks no, üks, mida veel oppositsioon saab teha on informeerida inimesi sellest, mis toimub Kuigi ka no, nagu siin Helir välja tõi ega, ega Hussar juba no, püüab ka selles osas ikkagi reguleerida, et sõltub tal siin just see nädal ta ütles ühel päeval, et tal oli ommikul selline tuju, et võtta täna juhtida istungit hoopis kuidagi teistmoodi, et tegelikult ta proovib ka no, vähendada seda, ütleme kui palju oppositsioon sõna saab ja nii edasi. Ja loomulikult, kui nüüd täna aike ei oligi see valitsuse istung, kus kiirkorras siis kas koputati ära see kahe erakonna esimehe tehtud otsus, nii, nii vähemasti lubati, eks me peale saadet kuuleme, kas jõuti sellega kuhugi ja siis ta lõpuks ikkagi peavad ju otsused riigi kokku jõudma ja kindlasti meie teeme omalt poolt tänaste võimaluste piires seda, mis on võimalik, et seda takistada, aga noh, ma arvan, et Võibolla jõuab ka riigikohtunikel siin tõesti kätte see hetk, kus nad hakkavad mõtlema, et liiga kergekäeliselt sai siin mõned otsused tehtud, millega no, koalitsioon saabki oppositsioonist üle sõita ilma, et noh, tegelik on täna ju võimatu, eks ole, ja. mis tähendab, et ei ole võimalik panna koalitsiooni seisu, et nad saaksid aru, et kuskil on punane joon ja nüüd tulebki sam tagasi võtta. Nii ja selle teema võtab Andrei Koora kokku. Jah, no joon on valimised kahtlemata, et ma väga loodan, et selle kallal ikkagi tähendakoolisioone ei jõua ja kohalikud valimised on selle aasta lõpus, kus võibki ühiskond anda signaali koalitsioonile, et seda siiatkada ei saa ja ma väga loodan, et reformerakond No, lõpetab selle poliitilise soolo riivuga valimistel, et no, kui valija tuleb valimiskasjade juurde ja ma arvan, et ta tuleb sellepärast, et koaliseon teeb selleks kõik, kõik mis võimalik on, siis see jaama lõpeb ja tõepoolest nagu me alustasime väga raske on muudunud otsust, mis no, praegu Kristian Mihal teeb, aga vähemalt majandust me suudame päästa ja, Siis on tulevik teissugune, aga kui valje ei tule valima, siis paraku nad saavad seda, mis nad selleks neljaks aastaks aitab. Kuna valitsusi istung on täna toimunud ka kabineti istung, siis selle teemalise otsuseid täna valitsus ei ole langetanud, nii et hmm. rahustuseks teile siis, aga mõnigi sootab nende seisukas siis viivitati. Vahetame teemat, riigikogus on siis ettevalmistamisel teine lugemine põhiseaduse muutmiseks, eesmärk on siis võtta juba järgmistel kohalikel valimistel valimise õigusagressorriikide kodanikelt, no Helil Valdor Seeder teie sooviksite ja ka Ekra sooviks võtta ka määratlemata kodakondsusega isikutelt ehk nii nimetatud hallipassi omanikelt, no, mille vahel teise lugemise eel teile tundub siis on valik võimalik langetada? Ma teen ühe täpsustuse, et olles parlamendis selle teema üks eestvedajatest ja suhelnud kõikide fraktsioonide esindajatega ja ka fraktsioonitute saadikutega, siis ei ole nii, et ainult Isamaa ja Ekre soovivad, et valimisõigus kohalikel valimistel jääks tulevikus ainult Eesti kodanikele. Ja sellega piirdukski Eesti põhiseaduse muutmisel ja Euroopa liidu kodanike valimise õigus tuleb lissaboni lepingust. Sellisel seisukohal on suur enamus Eesti parlamendist, mitte ainult kaks fraktsiooni. Ma ei tea ühtegi reformi erakonna fraktsiooni liiget, kes ütleb, et ta seda põhimõttet ei toetaks. Ma ei tea ühtegi Eesti kahesaja fraktsiooni liiget, kes ütleb, et ta seda ei toetaks. Ka nii-öelda fraksioonitud saadikud toetavad, nii et sellel on väga laia põhjaline toetus. Ja eks me täna olemegi pigem selle probleemi ees, et kas sootsiaaldemokraadid hoides siis koalitsiooni partnereid Pantvangis mm -hmm. on valmis taganema sellest positsioonist ja valima nii-öelda huvide ja oma valimiselektoraadi ja riiklike huvide vahel ikkagi selle riigi poole ehk riiklikud huvid pikas vaates või mitte. Ja noh, ega praegused arutelud on viinud siis selleni, et kaks muudatusettepanekud olid pärast esimest lugemist, mis lähevad nüüd saali siis teisele lugemisele. Nende hääletus toimub pärast istungite vaba nädalat. Üks on siis 23 riigikogu liikme esitatud muudatusettepanek, mida mina esitasin ja mis on selline nagu ma kirjeldasin ja teine on siis koalitsioonisaadikute muudatusettepanek, mis on ajendatud sootsiaaldemokraatide diktaadist, kus siis valimise õigus jääks jätkuvalt ka kodakondsuseta isikutele mm -hmm. alles. No poliitiline reaalsus on ju see, et teie ettepanek äletatakse maha, see teine ettepanek saalis saab toetuse ja liigub kolmandale lugemisele. Tõenäoliselt nii see saab olema. Teiseks lugemiseks tõsi ma tahan öelda, et väikene edasiminek on toimunud sellest algse variandi teisest lausest, mis sätestas, et kolmandate riikide ja kodakontsused isikute valimiseks registreerimise õigus delegeeritakse seaduse tasemele. Sellest oli koalitsioon valmis loobuma ja seda ka põhiseaduskomissionis enam ei toetatud. Nii et väike minek on tunnud ja mina loodan, kuna pärast teist lugemist on võimalik veel muudat sõttepanekud teha, siis siin läbirääkimiste ruumi on ja ma olen üles kutsunud kõiki saadikuid selles küsimuses lähtuma isiklikust seisukohast ja südametunnistusest, mitte parteidiktaadist. Korobinik, tulge teie nüüd api. Teie toetate praegusolukorra olukor säilimist, et siis ka Venema, ka Venema kodanik või määratlemata kodakondsusega inimene saaks ka sügi. Ja järmistel valimistel, nelja aasta pärast valida, kas ma saan õigesti aru, et suure tõenäosusega teie tahe jääbki peale? Et olete küll väike ja hääletu vähemus, aga kuna suured ei suuda kirikud keset küla teha, siis nii jääb? Ma ei tea, kes on siin hääletu ja kes on häälekas vähemus, aga reaalsus on see, et no, nagu ma mainisin, koalitsioon teeb kõik selleks, et, et meie valijad tuleksid valimistele. Aga no, õnneks ka helir panustab sellesse oluliselt, nii et ma väga loodan, et järgmine talv on ka. Tallinnas nagu lume koristusega olukord parem tänu siis nende pingudustele, aga reaals on see, et see valdav võinamas parlamendist tahabki jätta arvestav osa elanikonnast siis ilma valmis õiguseta näidata neile, et nad on reaalsed teist sorti inimesed ja nagu kõik eranditult õiguskansel president jõudsid järjeldusele, et julgeolekuga ei ole siin küll mingi pistmist. Et see on puhas selline poliitiline konjunktuur, mis minu arust on sama nagu valarvestusega nagu Kristjan Mihali energeetika plaan. Seda siin no, küll valjad endale juurde ei saa ja no, vastu piidi. Et, ma väga loodan, et teepoolest see seaduseks ei saa ja meie 1,3 miljonit inimest saavad tunde, et nad elavad ikkagi nende enda riigis ja ma juhin tähelepanu sellele, et me ei räägi ainult Venema kodanikest, et ka need Ukraina inimesed, kes tulid siia siis selle ajutuse kaitsega varsti saavad või noh, ütleme, kui, kui see seadus võidakse vastu, siis oleks saanud õigust valimistel osaleda aga isama ekre tahavad seda õigust neilt ära võtta. Raine Epler, mis see ekre tahe on, et kui nüüd ikkagi kolmandale lugemisele saali läheb see koalitsioonisaadikute sõnastatud ettepaneks, siis kas teil on juba põhimõtteline valik tehtud, et teie olete selle vastu, et põhimõtteliselt sealt koalitsioon ühtegi poolt häelt ei saa? Ma kohe lähen vastuse juurde, ma enne tahtsin visud kommenteerida seda, mida Andrei rääkis, et jut... No, oli pikk ja, ja mõnevõrre lohisev ja inimestele ei pruukinud see mõte aru saada lühidalt tõlgituna, ta tegelikult ütles, et tema tahaks, et vene kodanikel valimise õigus alles jääks, et lihtsalt, et inimestele oleks see lühike tõlge tehtud. No Ekreel tõepoolest küsimusi siin ju selles osas ei ole, et me oleme no, Terve oma eksistentsi jooksul öelnud, et Eestis peaksid saama ainult Eesti kodanikud ja me teame, et kuna me oleme Euroopa Liidus, siis aluslepingutega Euroopa Liidu kodanikud nagu nii juba saaksid selle õiguse nii, et meie seisukoht on siin kindel. Et, A miks Veitsi kodanikelt te tahate valimise ära võtta? Mis ei, nad aga, ei, aga see on, sa paned küsimusega selle pildi keerad nagu kõver et see, see tegelikult, noh, sveitslased ise tahavad otsustada, kuidas Sveitsis elatakse ja aga... eestlased tahavad, kuidas Eestis. Ja kui Andrei tõi siin sisse ukrainlased, siis, noh, siis sõltumata sellest, et seal käib sõda, ei arva, et ukrainlased selle põhjendusega kuidagi halastusest peaksid saama eh, hakata Eesti elu korraldama. Ja ma tahaks ühe asja veel, et see koalitsiooniretoorika ja sealulgas ka reformi ära, kuna retoorika on see, et need on riigid, võtame Venemaalt ja Valgevenelt nende kodanikelt õi, valimise õiguse ära aga tegelikuses, kui nad tõepoolest üritavad suruda hallibasti meestele valimisõiguse, siis noh, me teame, et hallipassi meeste hulgas ja naiste hulgas on noh, väga suur osa Venema ja Valgevene kodanike. No Ekre siin kindel, valimisõigus peab olema Eestis ainult Eesti kodanik. Seeder, kui ma kuulan Eesti 200 poliitikuid või reformerakonna poliitikuit, siis nad ütlevad, et kõik sõltub nüüd selles mõttes isamaast, et nad ei kujuta ette, kuidas Seeder oma valijatele selgitab, miks ta ei ole Venema kodan õiguse ära võtmise taga. Ma annan teile võimaluse selgitada, mis jutude oma valijatele hakkate rääkima siis, kui kolmandal lugemisel te peaksite siis selle koalitsiooni ettepaneku vastu hääletama. No, ärme praegu hakkame spekuleerima. Ma tulen küsimuse vastamise juurde lõpuks tagasi, et see ei ole selle taka, et vene kodanikele jääks seal õigus. See teere on, te selle... on. Ja ma olen kuulnud seda, mida, mida ütlevad eriti sootsiaaldemokraadid püüavad seda panna niimoodi. Teades, et tegelikult nemad on need, kes hoiavad kogu seda protsessi kinni, püüavad siis loopida seda kivi teistele. Kuidas kapsaadi. te ise tajute, aga... kas teie valie saaks sellest aru? Aga ei, ma, ma ei lähe praegu liimile, ma vastan selle hiljem. Ma püüan selgitada seda, mida te kõigepealt. Küsisid, et miks sveitsi kodanikud peaksid jääma häälõigusest ilma ja nii edasi, et see ei ole nii lihtne. Me oleme praegu olukorras, kus julgeoleku poliitiline olukord on kardinaalselt muutunud ja see on üks põhjustest, miks me oleme praegu põhiseaduse muutmise juures kahjuks Andreini see jõudnud ei ole, et Venema on alustanud agressiooni Ukrainas ja, ja et Läänemerel merel kaableid läbi tõmmatakse ja nii edasi, mida iganes tehakse, et julgeoleku poliitiline olukord puudutab ka Eestit nii sisemiselt kui väliselt ja, ja ka sisemiselt praegune valitsus on alustanud mitmete tegemustega olgu see Venema õigeusukirik või, või relvalubad ära võtmine Vene kodanikelt ja nii edasi ja nii edasi, et see on julgeoleku küsimus ja soovitan ka Andreil lugeda julgeolekusutuste raporteid Mis ei ole no, laiale hulgale inimestele kätte saada no, Me läheme, et sisemärist aga... on öelnud, et seal aga... ei ole seda kirjas. Aga seal on võida. see kirjas, ei, ei saa kahjuks citeerida väga täpselt neid asju. Aga seal on ka viidatud täpselt julgeole kohtudele ja aspektidele, mis puudutab võimaliku põhiseaduse muutmist. Nüüd aga, et lahti seletada inimestele, et õigusriigile omaselt me ei saa lähtuda meelsusest, sellepärast, et Eesti kodanike olgas võib olla reetureid, nagu me teame. Milline meelsus on kodakotsusete isikutel? väga erinev, aga me teame, hulgal nendest on ka toppelt kodakontsus, nad on ka nii öelda, endab ja hulk nendest kodakontsus, juba, mis plus, neil on siis vene kodakontsus ja. ja nii edasi et see on endas sisaldab julgelt kohtu ja kuna me meelsuse järgi ei saa individuaalselt hakata sortima õigusriigis inimesi, nii nagu sotsid pakkusid välja veel, et hakkame seda ka veel tegema, siis ongi nii, et lähtume õiguslikust statusest, Eesti kodanikud ja meie ei ole suunanud praegu seaduse muudatuse ainult vene kodanike vastu või valge vene kodanike vastu või ukraina kodanike vastu, vaid käsitleme kõiki kolmandaid riike ühe taoliselt ja see on tegelikult selle muudatused, tugevus erinevalt koalitsiooni pakutud lahendusest, kus nad on öeldud, et NATO liikmesriikide kodanikele peaks jääma ääletusõigus ja ülejäänutele mitte, mis tähendakski seda, et me hakkame aga demokraatliku sortima. maailma sorteerima. USA kodanikele peaks jääma, aga Sveitsi kodanikele ei jääks. Ma kaasan saks kodanikele, kodanikele peaks oma jääma, oma riigist, oma riigist ja Austraalia kodanikele, kodanikele peaks. Et meie käsitamine ühtemoodi ja täna, ma julgen öelda ja kutsun üles kolleegid, on see hetk, Kus seda on võimalik ellu viia, meie liitlased mõistavad, miks me sellises julgeolekupoliitilises olukorras, olles agressor riigi naaberriik, võtame selle otsuse vastu ja muudame põhiseadust. Kindlasti Täna on see, on... see korra... hetk, kus seda võib vastu võtta, aga hiljem ma juhin sinu tähelepanu sellele, et mitte ühtegi äh, raportid, mitte ühtegi analüüsi selle kohta, et äh, selline saam parandaks äh, julgeoleku eksisteeri. Ma ei ütle, et sa valed, et sa võib-olla võib mõtled on asju küll. välja. Seda, seda on väitnud ka endine kapojuht, et see halvendab julgoleku olukorda. Ta ütles seda avalikult välja. Sa tead seda väga hästi. See, mida sa praegu ei teed, ole. see, mida sa praegu Saad teed, üritad. Üldat... Ei, ei, va vaadaks, ja, tuleb äh, sellel kohta veel, See valikuline, valikuline, valikuline reaalsuse taju on päris ohtlik, et, et sa mingi asju teadud välja ja mingid asju lihtsalt mõtled välja. See on probleem. Selle pärast, et ma saan aru, kus see nagu loogika sul on, et sa arvad, et äh, sellest äh, tohutult tõusab isama valjada protsent. aga kas see arvestus on vale? Et äh, inimesed, nad saavad ju armida sa teid. Ja nad muidugi äh, isama poolt ei hääleta. Ja äh, teisest äh, küljest põhiprobleem on selles, et julgu ole, kui riskid kasvavad. Kui äh, silla mäel, äh, saavad valida näiteks 20% siis äh, silla ei ole siis ma küll ei ütleks, et äh, silame meelsus kuidagi paraneb Eesti riigi kasuks, ma, ma olen selles nagu sügavalt meenud, seda seda juhtu Silamäel muidugi ei saa 20 vaid saab ka pärast selle seaduse vastu mõnud rohkem. rohkem kui sa võtad, kui sa võtad mitte kodanike käest valimiseigust, siis neid jääb no, 20% Aga ma tahan öelda, et ka endine kapojuht tuleb võtta seisukohti erinevaid, mida ta on välja öelnud, mitte ühte nii nagu sa ise ütlesid valikuliselt, eks ole valida. Aga mis puudutab riske, siis ma ka põhiseaduskomissionist seda väga selgitasin, et on mõjud mõlemad pidi, kui me selle hääleõiguse ära jätame, milline on siis risk ja kui me hääleõiguse ära võtame, milline on siis risk, tuleb kaaluda ja selgelt, täna sätestada, et valimisõigus ainult Eesti kodanikel ja selle hääle ära võtmine sisaldab endast tunduvalt vähem riske ja negatiivsed mõjusid, kui see, kui see hääle õigus jääb. No kui selle debatti Ma... energia saaks elektrivõrku panna, siis meil ei olekski meretuule parke vaja, aga see teistil ühidalt kokku kommenteeriks kokkuvõtteks. Minu arust... See koropeiniku julgeoleku jutt on tegelikult selline noh, püüd rahvaga manipuleerida ja, ja aga ma ütleks, et Helir mõnes paneb fookuse valesse kohta, et me hakkame rääkima üldse teistest riikidest. Räägimegi Eestist ja tegelikult sõltumata julgeoleku olukorrast meie liitlased mõit, mõistavad meid igal juhul, et oma riigis valivad oma kodanikud. Nüüd ma paar asja ütleks veel. Muudatusettepaneku tegi Tekre ja Isamaa koos. Noh, ma saan aru, et Helir ütleb, et tema tegi ja noh, meie, et meie, aga tegelikult me tegimegi koos ja seal on väga selgelt Eesti kodanikud aga ma nüüd helirile pakuks lühikese kommentaari koha veel et kui me isamaalastega räägime siis nad ütlevad, jah, nad jäävad selle juurde 100%, aga kurjad keeled ütlevad, et isamaalased on siin tegelemas ka väikese lehmakauplemisega. Mis kus, lehmad kus endale vastas, Vastaspool on riigikogu aseesimehe koht, et nad on valmis koalitsiooniga teatud tingimustel kompromissini minema. et helir, sul on nüüd hea võimalus Eesti rahvale öelda, et see nii ei ole ja teie seisate Kaljuna meie kõrval ja et me läheme ikka selle peale, et oleks ainult Eesti kodanikel valimise õigus. Head kollegid, mul on nüüd kaks äh, palvet. Kõigepealt äh, saatejuhile. Et... Kas meil on võimalik sellist formaati rahvusringi teha, kus saab rahulikult omad seisukohad välja öelda? Aga te peate peaministriks meil... saama, ei, siis kaks võib... juhti annavad võimalused ja rääkida aga, aga sellest, mis te mõtlete. Aga ma arvan, siiski põhiseaduse muutmine on niivõrd tõsine, et anda nii-öelda parlamendi parteidele, nende esindajatele võimalus rahulikult omad seisukohad välja öelda, mitte tulistada risti vastupidi ja siis nii-öelda risti vastupidi ka vastata nendele nii-öelda erinevatele süüdistustele. Et mina olen täitsa seda meelt, antke keskeraakonnale aeg, antke ekrelise aeg, antke ka aeg. Ma ei ole saanud ühte. Korda rahulikult, isama seisukohti kaalutletult välja öelda, vaid nii-öelda üksikute saadetes, üksikute lausetena, teiste teemade vahel põimituna. Nii-öelda siis vastulausid esitada. Teate, ja, ja ma olen sunnitud siin, no, aga, aga siis järelikult on põhjust ka mõelda sellele, miks nad kurdavad. No, ERR on siin tulema hakanud teema. Ei, ma ei kritiseerima, ma ütlen: et Antke lihtsalt see võimalus. Kuulge, vahe, aga, vahe, aga ma tahan, ei, aga ma tahan äh, Rainile öelda, et fookus ei ole vale koha peal. Ma lihtsalt põhjendasin seda etteheidet ja vastasin sellele küsimusele, mille saati ütles, et miks sveitsased ilma jäävad. Meie just soovimegi, et õigusliku staatusest jääks Eesti kodanikele, et see on see põhimõttel. Ja ma ei ole kunagi öelnud, et see on ainult isama eeld. Ma olen kogu aeg aeg... Rõutanud, et see on 23, riig... mida mina tutvustasin ainult, mitte, mitte, mitte et oli meie esind. See ja kas riigikogu ase esimehe koht on saadaval? No märtsis on valimised tulemas. Esimees ja kaks esimest valitakse iga aasta nii, et, et elame näeme, mis siis juhtub. Aga, aga, veelkord ma tahan. on öelda, selline pakkumine tehtud teile koalitsioonile? Ei, ei ole, ei ole absoluutselt mitte. See vihje, mille nüüd Rain siin õhku viskas, on täiesti alusetu, ja ma ütleksin isegi ka pahatatlik ja tegelikult isamat diskrimineeriv. Meie ei ole mingisugust kompromissi ja lehmakauplemist sellel teemal teinud. Me lähtume Eesti riiklikest uvidest ja võitleme praegu sellest, et meie põhiseaduse muudatus, mille me ühiselt esitasime, leiaks toetust. Te saate suurepäraselt suurepärast. Pärast tänas saadet kõik räägivad seda, et koalitsioon on teile teinud pakkumise, aga vahetame teema ära. Oskab keegi aidata? See, see on väga vähe, see on väga vähe. Riigi kogu see on ilmselgelt vähe. Oskab keegi aidata, kui kaugele on jõutud parlamendis presidendi valimiste seaduse muutmise debattidega. Lauri Hussar siin mõne nädalast teatas, et kuna justiitsminister ei jõua selle teemaga tegeleda, siis nüüd on parlamendil võimalus, et millistel töölaudadel seda praegu arutatakse. Minu jaoks see langes natuke samasse kohta selle. Hussari keske küsimise, küsimusega, millega ta siin iljaegu tegeles, olid kuluüvitised, eks ole? Teil on Hussari vastu mingisugune asju? Ei, ole Hussari vastu mitte midagi, aga kuna ka selle presidendi valimise teema tegelikult ju viskas õhku tema, siis ta proovis selle Pakostale anda ja siis Pakosta, minu arust enne Hussarit juba ütles, et tema aega ei ole, Hussar tegele kui see, et Et noh, ma ei tea, see on jälle minust vussari mingisugune püüd tänasel päeval olulistelt teemadelt kõdagi juttu kõrvale juhtida, aga minust see taas ei ole tal õnnestunud, sest ühiskonda see ka ei kõneta. Et, ma, ei, ma ei tea, et täna tõsisid arutelusid parlamendis sellest, sellel teemal toimuks. Andrei Kurobeni, kas sellel seadusest tuleks midagi muuta? On sellele mõte, energiat te Otse kulutada? tuleks No ta. selles mõttes, noh, Lauri hussel on tubli, et ta noh, vähemalt. Ta mõtleb teemasid välja, nad on küll sellised väga veidalt teemat, peab nagu, nagu teile näkku vaatama, et aga noh, ta no, tegutseb, et äh, ma arvan, et see on selline katse kuidagi, noh, näidata, et äh, töö käib, äh, umbes nii nagu ta võttis siin 100 eurot igalt äh, nagu saadikult ja äh, näitas, et see on tohutu reform, mis kohe parandab seisu. Et, äh, muidugi presidendi on ühteist ettevõtta, kas või seda, et äh, kandidaadi eestimine võiks kindlasti varem olla, et äh, sellest ma arvan, võidavad kõik, ei juhtu siin äh, sellised veidrat seiklusi nagu siin no, eel, elmine kord äh, oli, et, äh, aga see, et äh, midagi on totaalselt valesti sõdama, noh, küll ütleks, et äh, no, kui Lauri siin käib selliste ideidega, ringi siis, noh, Kristjan Mihal Neiriks pakub lause 5%, siis uh kaisekuludeks, et ta täpselt samamoodi spinnib, aga ta spinnib no, natuke nagu no, suurema kõrge, vanusega kõrgemalt kõrgemal, kõrgemal asemel. Seeder maksab meil mõni minut sellele presidendi valimiste teemale siin kulutada või lähme edasi Nordika või 5% teemaga. Nii ja naa, selles mõttes, et presidendi valimised, ehk riigipea valimised on loomulikult tõsine asi ja me võiksime sellele kunagi keskenduda nagu sisuliselt, mitte päevakajaliselt, vaid, vaid sisuliselt. Nii eraldi saata, ja tõesti see sama diskussioon, et kas otse valitseb võ president või mitte, nii edasi aga praegu selle Hussar initsiatiivi Kohta ja, ja seda kommenteerides, ma arvan, seal on kaks põhjust. Üks käis siin läbi juba, et soov tähelepanu juhtida kõrvale nendest teravatest teemadest, mis on väga ebamugavad ja ebameeldivad koalitsioonile, ja teiselt poolt oma initsiatiiv kohalike valimiste aastal, et saada tähelepanu olla mingisuguse protsessi eestvedaja ja juhtija. Ja esimene võimalus Ussaril on tegelikult seda tõestada selle sama põhiseaduse muudatusega, mille ümber me siin tuliselt vaidlesime, kus Ussar tõstis riigi kogu ees kõneldes ju esile, et vaja on muuta. Selle et mitte kodanikud saavad Ja vene kodanikud saavad kaudselt riigi valimisel osaleda läbi vali ja meeste. Ja nüüd on võimalus põhiseaduse muutmisega see üks samm astuda Eesti kahe saal. Kui nad seda ei tee, eks ole, nii nagu me praegu teame, siis ju ise enesest ta tegutseb oma sõnadele vastu. Aga no, loomulikult me võime siin rääkida sellest presidendi ülesseadmise ajast ja, ja ka sellest, et valimiskoguproportsioon on peale haldusreformi oluliselt muutunud võrreldes esialgse põhiseadusega veel rohkemgi muutunud, eks ole, nüüd on praktiliselt pooleks riigi koguliikmed. Ja, ja, oma valitsuste esindajad enne oli see kaks ühele. Ja nii edasi, et siin on asju, mida sisuliselt arutada küll, aga, aga see ei ole teema. Ja ma ei ole kuulnud kusagil, et nüüd vas minimaal presidendi valimisi kiirkorras Teem, seda ka veel teendama. Teeme niimoodi, kutsun Hussari saates kellegi teist ka ja räägime nendel teemadel pikemalt ja sisulisemalt. Aga Andri Kurapenik umbes 24 tundi tagasi siin Vikerraadi eetris meedia tunnis kõlas väide, et see kaitsekulude teema eelmisel nädalal käidi peaministri poolt Vikerraadi saates välja see pärast, et sumutada seda Noordika teemat, et sellel mõttekäigul võiks olla jumelt. Ja, ma arvan, Noordika on lihtsalt üks nendest failidest, mis koalitsioon on viimasele ajal teinud ja loomulikult, no, ma saan aru, Kristjan Mihal on väga hea poliitiknoloog, et ta imeselt eeldab, et kohe, kui ta räägib julguolekust, kohe hakkavad teda neid lahkunud reformirakonna valijat taas armastama, aga ma arvan, nad ei ole siiski nii rumal, et, nagu nagu ta arvab ja ja seda lihtsalt ei juhtu, et ja loomulikult öö, noh, see protsent viis või kümme võibolla mis iganes, aga öö, kui me vaatame nagu praegus seisu, siis ma juhin tähelepanud, kui maendus langeb, siis öö, see prosent, noh, absoluut arvudes see summa ju väheneb, et, et see viis täna on hoopis midagi muud võrreldes sellega, mis ta oli, ma ei tea, siin kolm aasta tagasi, kus, kus see maandus langus algas, nii et öö, alustuseks võiks mõelda selle peale, kuidas maendust kasvadada selle pärast et Kui rääkida näiteks sellest, et meie panus me, no, nato või meie panus Ukraina abistamisele on protsentaalselt nii suur ja nii suur, siis majanduse langusega see summa väheneb ja reaalselt reformirakonna majanduspoliitika viis kaitsekuludest väga suure summa ära. Epler, selgitage, miks opositsioon nii kirglikult selle noordika teemaga tegeleb, mida te üritate praegu Miihali ja Kasemetsa puhul tõestada, et miks on nii oluline teie jaoks on, kui me oleme ju tegelikult ka peaministrit kuulnud, et juba vead tehti siis, kui veel Ekre oli valitsuses ja isamaali valitsuses ja Keskerakond oli valitsuses, et te kõik olete just kui süüdi. No Nordika teema puhul, ma ütleks, et no, Mihal ise lisas sellele teatavase mõttes ühe uue kihi, mis nii otseselt enam ei puutu Nordikat, aga see ja Eer vahendusel lõpuks sai, sai ka raport ju inimestele tegelikult täies mahus kätte saadavaks ja no, ma usun, et kõik, kes seda loevad, Noh, vaadates seda, kuidas vahetati juhtkond, kust leiti nõukogu, mida tegi eelmine juht istudes mitmel toolil ja nii edasi, siis noh, minu arvuse kaasus tuleks selles mõttes juba noh, ka avalikuse ees nii pulkadeks võtta, et, et noh, edas pidi seda välistada. No Mihali puhul muidugi sa öelda, et tema on nende kõigi Eesti lennufirmade põhjamineku juures olnud, et seal juba klassikut tulevad meelde, et kõhklusi ei ole, kahtlusi on. Aga see uus ring, mille Mihal ise tõstatas, oli ju see, kus ta käis ja tagus vastu rinda, et tema ajal ei ole raha antud ja tema ei tea sellest midagi ja nii edasi. Noh, Ja siis tuli välja, et tegelikult ta on sellega seotud. Noh Eks ikka kansler kirjutas seal alla ühele kirjale, kus ta tungivalt soovitas, et raha anda, siis prooviti seda spinnida niimoodi, et kunagi ammu korona ajal tehtud otsus ja nad ei saanud midagi teha. noh see on ümber lükkatud, eks ole iga selle nii-öelda lainu osamaksmise puhul on alati asi valitsusest läbi käinud. teie sellel ajal, kui otsus tehti, valitsuse liiga ei olnud. Mina ei olnud siis valitsuse liige, kui see otsus tehti. Küll aga ma olin selle, selle protsessi juures seal nõustades just valitsuse liidet ja me ütleme, et see nagu oli kõvalahing oli seal ja seal ulgas rahandusministeriuma ametnikud, kes täna mõned on jõudnud Nordika nõukogusse, olid vastu. Meie olime vastu, aga tol korral me noh, koalitsioonis ütleme, ei, ei, ei saavutan teedu, seda, kes tahavad võida ajaleelugusid lugeda, kus see, kes meil oli Järki Urva nutab, et Helme ei lase raha ülekanda ja tal plennujufirma põhja minema Aga, aga, aga veelkord, et Mihali puhul see uus dimensioon oli see, et, et kas ta valetas meile või ta ei valetandeks ole. Ja see on, noh, kui me vaatame ka maailmapoliitikat, on tegelikult oluline küsimus. Mõnes mõttes nagu Nordika sisuküsimustest eraldi, aga kui sa käid peaministri ja nüüd, et mina pole teinud, mina pole teadnudki umbes ja tegelikult pärast tuleb välja, et oled küll, see on tõsine küsimus. Seeder, kus teie jaoks siin on probleem, kas üldse on probleem ja kellel on probleem? On küll probleem ja see on meie ühine probleem. Ja minu arvates, saati juht esitas väga õige küsimuse, et miks me uurime. Ja, ja kas see ei ole ka siin juba vali, eelmised valitsused sellega seotud? Jah, mina ütlen, et sellel Nordika saagal ongi pikka ajalugu ja pärast tuleks seda uurida. Ja sellega on seotud ka eelmised valitsused. Ja tuleb ka selgus saada, milline vastutus on olnud juhatus, juhatusel, milline vastutus on olnud nõukogul, kas see nomineerimiskomitee kaudu nõukogude nimetamine on ikkagi parem lahendus kui oli varasemalt, et kas nüüd siis poliitikud enam ei vastuta, sellepärast, et neutraalne ja sõltumatu nomineerimiskomitee on nimetanud mööda minnes poliitikutes nõukogud ja nii edasi, milline on omaniku võimaluse roll sinna sekkuda ja nii edasi. Et minu arvatest tasub lugeda see raport läbi, vaadata, kuidas riik toimub, kellel on milline vastutus, kuidas riik oma omandi ja ettevõtetega ringi käib ja rahaga. Nii et selle pärast tuleb selles asjas lõpuni minna ja antud juhul minule küll tundub, et siin on lausa tegemist niisuguse, no, bankruti kuriteoga ja, ja viimasel nädalal ju Riigeelarve kontrolli komisjonis ilmnesid uued asjad et tõepoolest meie tulevane Riigi sekretär, ehk endine kliimaministeeriumi kansler, kansler või praegune kansler on teinud kirja kredeksile, kuna kredeksil oli kahtlusi ja nad ei julgenud enam laenu anda Nordikale, sest sisuliselt ja. oli tegemist pankruti pesaga juba, siis leidis kansler endas julgust valitsuse nimel teha julgustav garantiikiri, mm -hmm. et selline laen tuleks ikkagi anda, millest oli teadlik ka Mihail. Vaatake, niisuguseid asju tuleb uurida, kas see tuli rumalusest, tuli see teadmatusest, vähesest informeeritust või oli seal midagi muud, aga lõpuks on tegemist ikkagi kümnete miljonitega, nagu me Just. näeme kahjuga, mis Eesti riigil on tekitatud, nii et meie toetame uurimist süüdistamata täna konkreetselt ühte või teist inimest, aga näete, juppi aaval järsti uusi asjaolusid tuleb välja. Mis selle teemaga edasi saab selles mõttes, et komisjon on tegelenud, kes sellega üldse peaks tegelema veel edasi? No ma saan, arvan, arvan, kisug... tegeleb sellega, mis puudutab no, ütleme, võimalike juhtimiskuritegusid ja, ja noh, eks ka meie riigiku katsume selles mõttes infot välja pigistada ametnikkonnast, et, et no, kuidas ikkagi see otsustusprotsessis välja nägi? Kes osalesid ja miks? Ja selline saigi täna oppositsiooni tund, kui ma vaatan kellale, siis meie teemad kõik küll ei sa saanud räägitud, aga kaitsekulude juurde tuleme tõenäoliselt tagasi siis kuuaja pärast, sest tega see teema riigikogust kuhugi ei kao. Tänan tänaseid saate külalisi Andrii Kuro Peenikut keskerakonnast, Rain Tekrest ja Helir Valdor Seederit Isamaast. Mina olen saatejuht Mirko Ajakivi, kuulmiseni. Reporteritund. Reporteritundi saate järel kuulata meie kodulehe küljalt.